Amaia buruar lehenaldia zen biarnoan kanpaina egiten genuela, hor ere uneko 10 pasa erdi dugu. Horrek adierazten du ere, hon hemen eh, aintziran amaitzen genituen ideia eta aldarrikapen horiek badutela beren lekua eta beren zentsua. Gonetako kanpaina hau izanda zubien eraikitzeko пара da. Biarnoko ezkerreko oxitanisteekin eta lan hortan segituko dugu, ondoko hilabetetan, pentsatzen baitugu inderrak ustertu dar ditugula eta elkarrekin bide egin behar dugula. Gure hautez barrutiaren euskal partean, amaseikakotxela uro goita maika egin genuen garaian, eta horre, emezortzikakotxo goita sortzira edo igugira, jakinez abstentzioak ere gora segitzen duela gure barrutian besteetan bezala. Eta horrek emaiten du egin batean ere zer pentsatu.